De ce dai voie gântului să umbre prin părul tău Și să ți le răbășească? E unghierea lui făcută în tumbe, Mai caldă, mai suavă, mai cerească. Sunt degetele lui fulfiitoare, Mai meștere în joc, mai fără număr, când te cuprind din cap până în picioare, când îți dau jos buchetul de pe umăr. De ce l-aș ca să-și pună palmă oriunde vrea? Și încolocindu-ți sânul, în, prin fustele subțiri ce zbor de vală, să te privească cu ochi plâns, bătrân. De ce? Când te pândește ascuns prin iarbă și vrea să-ți rătei gura în voie în timp ce eu, tânjesc cu plâns un barbă, pe el lași, iar mie nu-mi dai voie.